Nüüd oli rebaseonu onule õieti vihane. Ta kohtas kord hundioonu ning kaepas sellele oma häda. Mul on plaan, kuidas ta kätte saada, ütles hundi onu. Kui visi, viisi? Meelitad oma koju. Ei, seda ei saa kuidagi teha. Kui mina teen. Kuidas sa teed? Sa koju, ei ta voodi ja teesle nagu oleksid surnud. Mina lähen ütlen seda jänkuonule Ta tuleb sind vaatama ja rebas on sub peos. Rebasõle meeldis see plaan. Ta läks koju ja hundi onu läks jänkuonule ütlema, koputas sealuksele. Kes on? Küsis jänkuonu. Mina hundi tulin sulle ütlema, et rebas on ära suri. Mm -hmm. Miks sa leina märki ei kanna? Ma, ma, ma, ma, ma lähen just seda ostma. Ma tulin tema poolt ja, ja mõtlesin, et ütlen sullegi seda uudist. Ja hundi onu läks. Jänku onus ügas kukalt, pidas pikka nõu ja otsustas lõpuks ikkagi vaatama minna. Läks rebase maja juurde. Vaatas, kedagi pole näha. Läks siis sisse. Rebasioonu lebas liikumatult voodis. Jankuonu pommise endamisi. Nävat on nüüd kõik teised vaese rebasoonu hüljanud. Ei tule teist keegi vaatama. Mul on küll tööd kõrini, aga mina tulin siiski. Ma usun, et kui ta veel surnud pole, siis saab ta terveks. Ega ta ometi surnud ei ole. Sest iga surnu, kui teda vaatama tullakse, tõstab käpad üles ja hüüab: Oho! No muidugi tõstis rebasolu käpad üles ning hüüdis: Oho! Jänku onu aga jooksis minema.